Я ж пропоную ізолювати цю нечисть. І в цьому я не оригінальний і не першопроходець. Ви коли-небудь чули про острови прокажених? Я ж по закордонах не мутаюсь. У тропіках такі острови, звичайне явища. Там живуть лише прокажені, яких віддворили з поселень, розташованих на сусідніх островах. «Живуть» – це, звичайно, не те слово, яке можна охарактеризувати останні дні цих напівзагнилих істот. Животіють, скніють, нудять світом, здихають у нестерпних муках, але з огляду на загальну безпеку, нормальне і щасливе життя інших людей, ці острови є цілком розумним вирішенням проблеми. Такі думки у вас з'явилися одразу, тільки не почали фотографувати, як ви сказали, цю нечисть. Любий друже скривив кутики в і сумно зітхнув жерняк. Я мав необережність з'явитися на світ незадовго до того, як рідний батечко почав пиячити. Я не якась потолоч, але день, коли він згорів від денатурату, був у моєму житті першим щасливим днем. Я зміг вільно ходити по квартирі, весело мугикати, радісно викрикуючи «Батько помер!». Думайтеся, одинадцятирічний хлопчина радіє, що його тато бездихано лежить на канапі. Але було саме так, це правда. І я тепер добре розумію тих, у кого в сім'ї живе таке бидло, як мій батько, чи чимурман. І від усього серце співчуваю їм але досить про це. Даруйтесь за моє багатослів'я. Якось самі собою накотилися спомини, от розпустив язика. Я підвівся, поклав до дипломата фото. Від почутого настрій зіпсувався геть. Хотілося якомога швидше вийти на вулицю, можливо там розвіюсь, спекаюсь гнітючих думок. «Будемо прощатися», – проказав до Жерняка. «Певне, цього року вже не зустрінемось». Жерняк мовчки розвів руками, мовляв, «Шкода, але що поробиш?», – як казав мій добрий старий гример Бузі Харик. «У кожного Абрама своя програма, так і у нас. Хто в Польщі – до панів, а хто у кафе – до покидьків». швидко пропливали у небі розкоювджені хмари. Снабегали туди-сюди, вітер збиткувався над ними, клубочив, збирав докупи, а потім розганяв, гнав через усе місто. Плащ у мене і з топкої тканини та буревію все одно пронизову тіло наскрізь. Щоб зігрітися в таку негоду, треба одному випити всю пляшку імперіалу, а не чарочку на двадцять грамів. Завжди воно чомусь так. Повстидаєшся натякнути добавку, а потім шкодуєш, облизуєшся. Я притнув вулицю, з повільненим кроком прийшов повз Георга. Ані рудої миші. Лише в самому кутку, куди люблять забиватися Леону, Вока і Веня, діє за столом скорцюбрана постать. Певний, хтось із порожніми кишенями страждає після вчорашнього і сподівається на грошовитого і, звичайно ж, добросердного коріша. Дістався тролейбусної зупинки неподалік довго буд. Сподіваюсь, там і досі лежить моя сумка. Я її забув, бо треба було рятувати Ганса. Як він не пручався, а швидко я таки викликав. А вже потім подався додому. Добре, що дорогою трохи оговтався і не забув зняти маску. Біля під'їзду натрапив невеселий гурт сусідів. Вони мало не затягли до квартири іменинника. Довелося пояснювати, що ремонтую машину, увесь у мазуті, треба перевдягнутися. Отож, хай зачекають, я обов'язково прийду. Ледве вирос з п'яних лабетів, скочив у ліфт. «Може, забрати сумку? Якщо ввечері завітає до кафе, то вона, звісно ж, знадобиться».